Bigarren postuan bukatu du Ondarri bek, ARC Biko Liga. San Pedro B izan da lehenengo eta zuzenean igoko da ARC Batera. Ondarri aldiz playoffa jokatu beharko du Asteburu honetan bertan. Edorta kanpan degi. bukatzen zen ARC Biko Liga eta, eta hori bi, bi bigarren postu lortu dituzte bailarun batan kolindresen eta baili Santanderren, Beda, zelkapen horrean, ba, bigarren postua eskuratu dute. Horek zarezan eduk, ba, lehenengo zelkatua San Pedro, ba, zuzenien igoko dela urre urtian ARC batera, eta asteburu hontan larun batan erandion eta igandian ondarribian jokatuko didela Plaiofak. Ba, Plaiofak, fact. zintzuk hartuko dute parte, ba, alde batetik, e, ARC bateko azken bigarrena, hau da, sarautz, eta arreze bi ligako e, bigarren eta erugarren zailkatuak ondarri bi eta eta deustu. Dulen alkain arraunlaria konartu du hasierako helburua zuzenean igotzea zela baina pozek dago bigarren postuarekin ere. Hasierako helburua behintzatzen burrukatzea lehenengo plaza, lehengo plaza hori aspenso direkto hori izeneko hori dorte ezen elbura, baina, bueno, etzen, eta playoffetan sartzea etzen drama bat, osea, hor hibiltzearekin konformatik, bagainekin aukera genula beintzat, lehenengo bigarren, irugarren hor biltzeko eta horrela izan da, eta horrein arte beintzat, elbura, elburuetako bat da igotzea, eta beintzat, kazifikate igotzeko, eta tu dugu Etzen bihurri izan gaite zen bigarren eta hirugarren izan diren traineruak egongo dira, ondarribia eta deustu eta horiekin batera ARC batean azken aurreko izan den zarautzek parte hartuko du. Edorta kanpanderi. Astiak oso osolendarra honbilekin ailegatu dira bukaera honetara eta badakigu zen deustoren malla askeneko estropadatan beraien aurretik ibili gara eta bestetik ba jakiteko gaude ba, jakitear jakiteak gaudea ber sarautze basenolako malla duen orain arte ibili izan da ba lehenengolik eta estropada oso politak eta ber Irutraineroen artean jokatuko dute Igoera, erlojuaren kontra. Honenak bakarrik lortuko du Igoera. Bi jardunalditan egingo da playoffa, larun batean erandion eta igandean ondarribian bertan. Julen Alkainek, uste du azken jardunaldia etxean izateak abantaiat txiki bat ematen duela. Erandion ikusiko ba, nonga bentzakien eh? edo zedez bentzakien ateten galen eta horren alabera, lehenengo jornaldia ikusiko da, ba. a berri Ondarrian nik uste ventaja dela, ventaja da, igual. Ondarrian izatea, etxea, izatea, bertakoak eta etorten badire, animatzea, pues, izango dugu ventaja plus hori ez, baina bueno, beste klubetako agarretorreko dira animatzea besteak, ozake, hemen denak igual. Argi dago Ondarri Biabek ARC bat liga duela helburu. baina egoera lortzen ez da ere, denmoraldiaren valorazioa oso ona da. Asieratik izan dira berdeak lehenengo postuetako leian eta San Pedroren nagusitasuna handia izan denarren hiru bandera lortu ditu Hondarribiak. Bueno, ba, ia zan oso tempoa bizi ta indugu nere ustez. Eh, oso ondo hasi ginen oso gertu ginen lehenengo postutik eta beti hor banderaren burruka horretan beti oso gertu ire ginen, baina ia azk bukararako Ja, pixka bat, bigarren post zinkatu egin zaigula eta azkeneko estropaetan, beti, bigarren elitu gara. Bueno, ba, iazan oso temporada polita, beste urtekin konparatuta, beti ortenengo postan ibiltzakin, best ba, animo batekin zeiten azte, azte, duzu. Ta, ba, ia, oso polita iazan temporada eta oso guztora gode dena nik <hazio> Irabazi dituzten banderetatik, hiru banderetatik, ondarribik gelditzen da daz gabe Julen Alkain. Oso estropa polita ezan zen gudetat egia zen. Aziratik atera ginen eta egia e, zen pentsatu ezin zen estropa atera egite egun. Oso estropa borodila, atera ginen oso ondo eta gondatu benun hor eta atera ginen pizton diferentia beste ditak. San Pedro hori puntu bat jentzea dortu benundu eguztu bigarren plasifikatu zelako, eta oso morala hondiak egin aterak ginen hortik, baina bueno, ez inizan dugu mor, osea, maia horretan segitu, eh, San Pedro gero aurre hartu zidun bestu dañuntuko estropaetan, eta bueno, eh, alizan duguna egin dugu. Edori bai bai, baina, eh, mulitena bintzat, barriko txeko... Eh, Iabazte hori oso ikusten dut bidoi baten gainean Mozkor Elkarteak arroan dauka etorkizunerako giltza eta zentzu horretan beontziak igoera lortzea positiboa dela uste du klubak. Horretan aleginduko diragazteak, gogoz, indarrez eta egin duten denboraldiaz Arro. Gure izaten digute beti di, klubari etzaila asko inporta nahiago da baten egote eta horrela aurkari sendoagoak eta horrakoak izateko eta igual preparación maian hobeto, oarraulari bat entzatu beha dela ARZ baten, baina, bueno, bigarren maian ondo hibiltziak ere zan nahi du ondo ari bila gauzak eta klubak alderrak nahiz eta ez igo, esango baizki eta txarra izan nenik, eta nik uste duztela daugela oso konten eta, bueno, Males ratmen playoff eta. Megnere zorrela ez naiz sentitu. Un barco de guerra tan ligero, sencillza iskidaz. Irualdisu mi cusenore. Dios Goizean izango da playoffeko lehenengo jardunaldia. Erandion Bizkaian eta ondarribian bigarrena, igandeko Arratsaleko seietan hondartzan ohko estropada eremoan bertan izango da deusturekin eta zarautzekin batera ondarribia be trainerua.